Călătorii în clar obscur Pista 15 Mexic, interferențe și eto Cum puse la ochi lapte de acesta, băgă de seamă că vede ca Mai de teodată văzu ca princiur. Când se unse și a treia oară văzu luminat ca toți oamenii. Basmul făt frumos cel rătăcit. Mexicul a reprezentat o experiență aparte. Eram îngrijorat în legătură cu modul în care mă voi acomoda. Un continent nou, o cultură și o civilizație despre care aveam date insuficiente. Ca urmare, m-am apucat să mă documentez. Cărți, ghiduri, albume. Citisem, printre alții, pe At, Sir Stevens, cu Mexic, pe I, Atroazetaj, sau pe Jacques Castanet, cu vers l'ouest. Reținusem astfel ideea că Mexicul dezvăluie trei etaje de altitudine, țară cu climat ideal în care se poate trăi în plină zonă tropicală, într-o atmosferă mediteraneană sau în zăpezi, și totodată relevă trei etaje de civilizație, aceea a indienilor, spaniolilor și mexicanilor. În plus am înțeles că în nicio parte acestea nu sunt atât de net deosebite ca în Mexic. Tot din aceste cărți am notat și ideea că Mexicul, țară aproape nouă în vechimea sa, ar trebui să dea în timpurile moderne echivalentul ansamblurilor Atenei și Tebei Egiptene. M-a interesat istoria mai veche și mai nouă a Mexicului și în acest sens am transcris mai multe observații. Găsisem în Jacques Castané următoarea idee, citez. În răstimp se desfășoară prodigioasa epopee a Spaniei în Mexic. În trei ani, Ferdinand Cortes și tovarășii săi, tineri aspri din Extremadura, bronzați de soare și îndrăzneți, culcă la pământ Imperiul Astec și ceea ce mai rămăsese din Imperiul Maya. Dintr-o civilizație rafinată, nu subzistă decât monumentele a căror masă va sfida urgia secolelor. Închei citatul. Pentru ca un cunoscător al Mexicului zilelor noastre ca a Sir Stevens să noteze. Citez. Un călător care explorează această țară întâlnește o viață diversă, colorată, bogată, nemiloasă, gravă și veselă. Închei citatul. Surpriza a fost alta. Odată ajuns acolo, m-am simțit ca la mine acasă. Ba mai mult, am avut de la bun început sentimentul că și gazdele mă considerau ca pe unul de-al lor. M-au impresionat generozitatea, ospitalitatea și demnitatea mexicanilor. Crezul lor într-o independență și suveranitate a fost nu odată exprimat. Doar Benito Juárez spusese, citez, între indivizi ca și între națiuni, respectul dreptului altuia înseamnă pace. Închei citatul. De Mexic se leagă însă și o altă amintire, cu siguranță greu de șters din memorie. Într-una dintre seri, la sfârșitul unor dialoguri aprinse, am pornit-o pe jos spre hotelul care mă găzduia. Asemenea, drumuri nu mi-au lipsit niciodată, oriunde mă găseam. Îmi plăcea să merg printre oameni, să-i aud vorbind despre toate cele ale vieților, să văd vitrinele, să intru prin librării și magazine, să dau o raită prin piețe. Eram și sunt și astăzi convins că un asemenea contact are capacitatea să-ți dezvăluie aspecte autentice ale realității, îți permit un anume tip de integrare, că o astfel de cunoaștere permite o înțelegere superioară a lumii în care te găsești. Ca urmare, iată-mă hoinărind prin străzile capitalei Mexicului. Atenția mi-era oprită de unele sau de altele până când? Vitrina unei farmacii expunea un produs nou. Nou pentru mine. Zeci de cutiuțe frumoase așezate în tot felul de combinații geometrice. Citesc. Tot Alex. Curios, intru și cer medicamentul spre studiu. Stupefacție. Pe cutie scrie Extracto total ocular o según tehnica de vangea. Oricât n-aș pricepe eu spaniola, tot era limpede că despre mine e vorba, iar extractul total de ochi nu însemna altceva decât o variantă de eto. Desfac cutia și mă uit la prospect unde găsesc trimiterea. La clinica oftalmologică de la Universitatea de Iași, România, recientemente se iniciaron și desaroblaron bajo la direcțion del profesor Petre Vancea. Obrazul meu m-a dat de gol. Farmacista, o doamnă frumoasă, cu un zâmbet fermecător, m-a interpelat. Întâi în spaniolă, apoi într-o fluentă și elegantă franceză. Am fost nevoit să-mi dezvălui identitatea pentru a-mi justifica zâmbetul. Mai departe, invitație, cafea, un pahar de coniac, discuții, felicitări, etc. Sunt sfătuit să iau legătura cu standul de exponate deschis de Institutul Chimico-Farmaseutico IberHIS-SA cu ocazia acestei întâlniri a oamenilor de știință. Încă marcat de insolita experiență, am mai bătut bulevardele largi ale orașului și apoi am făcut drumul de întoarcere. Evenimentele s-au precipitat a doua zi. Cei de la stand mi-au făcut legătura cu laboratoarele din Barcelona, ceea ce mi-a atras și o invitație acolo. Pe de altă parte, m-am trezit cuprins într-un dialog științific de vârf, în legătură cu trecutul, prezentul și viitorul medicamentului, pe care în 1954 îl numisem ETO. Amintirea aceasta mă conectează la întreaga istorie a acestui aspect din viața mea. Încălcând regulile jocului, evoc evenimentul cel mai recent. Societatea franceză de oftalmologie m-a invitat la 3 februarie 1984 să particip la cel de-al 90-lea congres, unde specialistul polonez Kapuscinski, directorul clinicii oftalmologice din Wrocław, avea următoarea comunicare. Eto, în non-specific, man de maladii degenerativ de lăi și rugat să deschid discuțiile tocmai la această comunicare. Așadar, la 30 de ani de la descoperire, medicamentul românesc este capabil să mai ofere surprize plăcute. Mă văd obligat însă să refac un întreg destin sistem de conexiuni și interferențe legate de lupta pentru sănătatea ochilor. Nu vă închipuiți ce mult sufăr, îmi scria în urmă cu ani o mamă deznădăjuită. Ce să fac, să-mi pun capăt zilelor care și așa pentru mine nu mai au niciun sens? O înspăimânta ideea întunericului, la care era o sândită odrasla și nu mai putea îndura sub niciun cuvânt. Dar gândul de a lua viața se opunea sentimentelor sale materne și de aceea se tortura între două întrebări ireconciliabile. Nu ar fi preferabil să termin cu viața? Însă copilul ce va deveni fără mine? Sărmana femeie îmi cerea cu înfrigurare părerea fiind convinsă că nu mă voi pronunța fără a-i lua în seamă zbuciumul permanent. Fiindcă, deși copilul era cel amenințat de a-și pierde vederea, suferința mamei întrecea pe cea a odraslei. Și sunt sigur că ar fi consimțit fără șovăire să schimbe rolurile. Dar și așa ar fi fost oare mai fericită. Învăluită în aceleași tenebre ca și copilul, nădăjduia totuși în risipirea acestora. Soarele îmi scria mai departe, dă lumină și căldură tuturor muritorilor, fără a ne cere nimic în schimb. Oare mie, copilului meu, puteți să ne dați măcar o rază de bună speranță? Victor Hugo se întreabă undeva dacă omul există în virtutea vederii de care se bucură. În cosmogoniile vechi ale Orientului, în mitul Genezei, actul creației ne este descris sub forma unui spectacol cosmic tulburător. Așa și-l închipuie poetul în ceasurile lui de meditație asupra a ceea ce va fi fost la începutul începuturilor. Fu prăpastie, genune, fu un oian întins de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, că era un întuneric ca o mare fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o Iată însă că, din genunea fără de margini, cum se rostise poetul cel nepereche, căutător al cuvântului ce oglindește adevărul, din întinsul noian de ape, din bezna materiei primare, s-a evit o lume pe care ochiul e capabil de a o percepe. În imensa diversitate a ființelor vii, una singură a fost plămădită în chipul cel mai desăvârșit, printr-un laborios și îndelung proces biologic care avea să dureze multe milioane de ani izvoare țâșnind din stânci, fulgerei vinduse se brusc dintre nori, câmpii înflorite și munți cu zăpezi, furtuni și animale deslănțuite la fel ca stihiile. Răsărituri și apusuri de soare, toate se oferă ochiului omenesc în stare de a absorbi imensitatea și armonia naturii și a o transpune filtrată prin creierul său unic în creații perene. Totul e perceput de ochi și, la oaltă cu restul simțurilor, Explorat și luat în deplină stăpânire Imaginația, în primul rând, este tributară în mare măsură ochiului Fantasticul, fabulosul, fictivul, ceea ce numim în artă suprarealul și hiperrealul Nu exprimă decât realitatea deformată prin același proces asociativ și disociativ al imaginilor captate de ochiul nostru Înclin să cred că niciun act creator, artistic oștiințific Nu este de conceput fără o strânsă corelație cu universul nostru vizual cu realitatea căreia îi suntem integrați, care ne-a devenit familiară tocmai prin acest organ, poate cel mai complicat și mai complex dintre toate organele de simț ale omului. Admitem, ipotetic, și existența altor lumi în cuprinsul vastului univers. Dar scenariul reprezentărilor noastre în legătură cu aceste lumi se desfășoară printr-o totală ruptură cu modelul inițial, în afară de ceea ce am aflat despre ea prin simțul văzului. Omului îi este specifică setea de a cunoaște și contempla mereu alte luni. Ori această dimensiune nu poate fi concepută fără percepția vizuală, fără existența ochiului. Cu el va străbate spații tot mai întinse, deșerturi, măr și oceane, va escalada munții, va face ocolul pământului, se va desfăta privind peisajele noilor continente, va descoperi feria aurorei boreale și nesfârșitele ghețuri cu zăpeți veșnice, ca și fata Morgana. O constantă năzuință a sa a fost aceea de a percepe și invizibilul, pe care și-a împlinit-o într-o zi folosind microscopul, acea prelungire a simțului vizual menită a-i revela micul infinit. Dar nu s-a mulțumit doar cu atât ce a vrut să pătrundă și necuprinsul, scrutând cu aviditate imensitatea bolții cerești și urmărind mișcarea planetelor, mai întâi cu ochiul liber, iar cu timpul ajutat de un alt prelungitor al simțului vizual, telescopul, care i-a revelat marele infinit. Se pare însă că nici această uriașă lărgire a orizontului nu i-a potolit setea de cunoaștere, împingându-l spre noi și cu cutezătoare încercări, care au culminat cu desprinderea sa de pe și zborul spre mirifica lume a stelelor. Atunci, în sfârșit, ochii omului au putut să contemple priveliștea unei lumi stranii, scufundată în tăcerea primordială și în neființă. Ovidiu considera că, prin ochi, omul trasează o categorică linie de despărțitoare între el și restul ființelor vii. Citez. Dacă cu ochii în pământ celelalte animale se uită, omului chip înălțat și se dărui ca să cate spre ceruri, fața sus îndreptând să-și ridice privirea la aștri. Închei citatul. Poeții cântă ochii în versurile lor, Comparându-i când cu un lac plin de mistere, când cu niște mure mari și răscoapte, oricuieze recurate. Ei pot să mângâie și să mintă, în ei sclipesc lumini cerești, sunt ca două patim fără de sați, ca două stele mari, asemenea tainei care îmbracă noaptea codrii seculari, mari ca visele cântate de poeți nemuritori, ca jertfa, ca iertarea, ori ca sufletul iubirii. Scumpi precum îi este avarului Comoara, greierului raza soarelui de primăvară, vulturului ager înălțimile de peste nori sau ca noaptea cea din urmă pentru cel ce moare în zori. Ochii reflectă întreaga gamă de stări emoționale, bucurie, tristețe, desperare, apatie, resemnare etc. Indiferent de perioada trăită sau de direcția civilizației, Omul a fost și rămâne veșnic preocupat de a-și ocroti văzul împotriva oricăror amenințări, ori de a le reda sănătatea în cazul când suferă. Desigur, vine și vremea când ochii îmbătrânesc, la oaltă cu celelalte organe, când natura nu se mai oglindește în ei cu vigoarea de altădată. Am aproape 70 de ani, se plângea sezan, Senzațiile colorate care dau lumina pricinesc abstracții ce nu-mi permit să acopăr pânza, nici să urmăresc delimitarea obiectelor atunci când punctele de contact sunt firave. Am încheiat citatul din Sezan. Uneori se întâmplă ca peste ochii noștri să coboare bezna opacă și totul în jur să intre pentru un răstimp sau de apururi în împărăția întunericului. În zadar vei mai aștepta să te reîntorci în spațiul luminii. Să vezi un nou de soare sau pe cei dragi. Niciodată nu vei mai regăsi albastrul apelor însorite, nici mângâierea altor priviri sau vraja unei noți scăldată de razele lunii. E un drum cu sens unic, câteodată îndelung și cu atât mai anevoios de parcurs, mai absurd și nefericit. Drama omului lipsit de vedere o găsim oglindită în mitologia popoarelor, în istoria lor, ale căror ecouri s-au prelungit de-a lungul veacurilor prin intermediul literaturii orale sau scrise. Edip, regele damnat, Homer însuși, după cât se pare, Glucester și atâția alții, figuri mai mult sau mai puțin celebre, eroi literari, personaje mitologice sau oameni reali, lovite de aceeași groaznică neputință ca o cumplită pedeapsă venită din afară sau din lăuntru. Nu cunoaștem numărul lor, nu știm câți din specia noastră au fost victimele acestei crude infirmități. În schimb, potrivit unor date statistice, știm că astăzi viețuiesc pe pământ peste 18 milioane de nevăzători, că numărul lor nu descrește încât până la sfârșitul secolului s-ar putea chiar mări sensibil dacă nu se vor lua măsurile necesare pentru combaterea bolilor care duc la orbire. Paradoxul vieții sau poate minunăția ei se află și în faptul că ea a apărut într-un univers plin de violențe și catastrofe, fiind expusă în permanență degradării și dispariției, condamnată în același timp să se apere spre a Dainui și dăinuind, biruindu-și obstacolele, biruindu-se chiar pe sine și triumfând veșnic. Fenomenele vitale stau sub zodia acestui imperativ fără de care viața s-ar nega pe sine lupta pentru supraviețuire este o calitate inerentă a naturii viului în general. Singur, omul a intuit acea crudă realitate naturală, adică legea după care ființele vii, neputând fi detașate de istorie, rămân cu toate structurile lor indestructibil legate de timp, de timpul care uzează și care ucide. De aceea a și dorit anihilarea efectelor sale, concentrându-și întreaga gândire asupra unor acțiuni prin care să îi se sustragă. Ideea confruntării cu timpul a generat mari construcții epice și dramatice, a devenit un motiv liric universal. Să biruim scurgerea timpului prin creație, prin dragoste, prin copii. Iată doar o parte dintre răspunsuri. Omul și-a dorit în chip firesc o tinerețe fără bătrânețe, deci o viață fără moarte. În sfera bolilor s-au imaginat soluții miraculoase de înlăturare a unor situații considerate fără ieșire, cum ar fi cecitatea, una dintre cele mai des evocate de mitologia popoarelor. Prin urmare, dacă nu s-a putut realiza marele și obsedantul deziderat de a dobândi murirea, în schimb, omul n-a dezarmat în fața obstacolelor întâmpinate de-a lungul existenței, a pericolelor care îi amenințau integritatea, în scopul de a-i ameliora cel puțin calitatea, de a o prelungi cât mai mult cu putință, dacă nu-i fusese dat să înlăture cu totul deznodământul fatal. Amenințat de tot felul de vrăjmași din exterior, temeliile vieții îi erau subminate în mod perfid din interior de dușmani invizibili. Și astfel, pe scara istorică, se vor dezvolta soluții decurgând din descoperirea pe care avea să o facă omul la nivelul practicii de zi cu zi, a experiențelor sale și anume că în natură se află atât substanțe nocive, cât și tămăduitoare. Începutul a ceea ce numim practica medicinii populare se pierde în noaptea timpurilor preistorice. Cercetările recente au dus la concluzia că omul de la Neandertal folosea ierburi spre a-și îngriji sănătatea. Fără îndoială că această ființă umană concretă va fi crezut, ca și eroii basmelor populare în vindecări miraculoase. Și la fel va fi rătăcit prin codri întunecoși, va fi străbătut munți și plaiuri, va fi înfruntat primești puhoaielor și agresivitatea sălbăticiunilor, sperând să dea peste apa cea vie sau peste buruiana vieții. Dar concomitent cu acest vis al său, omul pământean, simțindu-se parte integrantă a naturii, a perseverat, căutând alinarea suferințelor doar în sânul ei. Iar truda nu i-a fost un zadar. Dovadă că multe dintre așa zisele leacuri băbești, care nu sunt altele decât plantele medicinale, și-au dovedit eficiența terapeutică în urma studiilor întreprinse de medicina modernă. În această privință, românii au o îndelungată și bogată tradiție. Pliniu cel bătrân, în a sa istorie naturală, Dioscoride, în tratatele de botanică sau istoricul jet Iordanes, vorbesc despre străbunii noștri tracii, ca despre unii care cercetau intens natura. În această privință, românii au o îndelungată și bogată tradiție. Pliniu cel bătrân, în asa istorie naturală, Dioscoride, în tratatele de botanică sau istoricul jet Iordanes, vorbesc despre străbunii noștri tracii, ca despre unii care cercetau intens natura și proprietățile multor ierburi și rădăcini pe care le foloseau ca remedii în numeroase boli. Câtă vreme a trebuit să se scurgă pentru ca plantele să-și dovedească virtuțile terapeutice? Probabil sute de mii de ani. Oricum, nouă celor de astăzi, ne este foarte greu să ne facem o idee exactă despre uiașul efort depus de om în cercetarea naturii, spre a o face părtașă la acțiunea sa de autoapărare. La câte experiențe va fi recurs și cât l-a costat această îndeleznicire. Fiecare buruiană de leac își va fi avut odiseia ei, până a se stabili dacă e bună de ceva sau nu, dacă tămăduiește sau, din potrivă, organismul. Putem fi siguri că medicina populară, la începuturile sale, și-a avut eroi și multele victime anonime. Astăzi noi facem experiențe pe animale pentru a cunoaște în prealabil modul cum reacționează organismul căruia îi se administrează un medicament nou. Dar cu mii de ani înainte, omul însuși era cobaiul pe care se experimenta un remediu terapeutic. De bună seamă, nu au lipsit intoxicațiile câteodată fatale, provocate de zemurile extrase din plante. În aceste condiții, preocuparea sa pentru combaterea și lichidarea bolilor, nu a corespuns numai unei necesități, ci a primit și o încărcătură morală, constituind un act de solidaritate, expresia spiritului de întreajutorare, a sentimentelor de compasiune pentru semenii aflați în durere și suferință. Pentru omul arhaic, boala era opera duhurilor rele, ori o pedeapsă dictată de voința zeului. De aceea orice degradare a integrității biologice constituia nu numai un motiv de neliniște și de spaimă, dar și de rușine. Unele boli necruțătoare, cum ar fi tuberculoza, sifilisul și cancerul, mai sunt înnuite adesea și astăzi de oamenii simpli. Bolile de ochi au suscitat un interes deosebit, constituind o preocupare constantă de-a lungul istoriei, așa cum de altfel ne confirmă și basmele populare. Aceste boli apăreau cu atât mai de neînțeles, cu cât persoana atinsă de ele se afla în deplinătatea forțelor sale vitale. Orice defect ocular, oricât de simplu, care urâțea chipul uman, era de nesuportat, ca de pildă privirea încrucișată, stradismul. Românii au avut dintotdeauna cultul frumuseții corporale, încât orice știrbire a acesteia era privită ca o alterare a armoniei lăuntrice, sufletești. Chiar și astăzi se mai spune despre cineva cu un oarecare defect fizic că ar fi însemnat. E stigmatul greitor prin care semenii victimei mai sunt înclinați să-i explice modul de comportare în viață. Dar dacă se mai acceptă anumite cusururi trupești, un defect ocular constituie de cele mai multe ori o barieră de netrecut. Aici ne aflăm într-un domeniu cu totul aparte față de cel al unei concepții estetice de contemplare a frumuseții fizice. Să ne amintim de un singur episod din istoria poporului român. Proiectul de a lunge ca domn pe Bogdan Chiorul, moștenitorul lui Ștefan cel Mare. În zadar era Bogdan Vodă, după cum ne asigură bphd un bărbat frumos și binefăcut. Avea o talie subțire și un mers grațios. Avea o pieliță foarte albă, păr negru închis, sprâncene arcate, mustăți elegante, o bărbuță creață, un nas delicat. Degeaba avea toate aceste însușiri corporale, îl strica un defect al ochilor, avea ochi înclucișați, din care cauză poporul îl numea Bogdan cel Orb sau Bogdan cel Grozav. Opoziția acestor două calificative mă scutește de comentarii. În alte țări, continuă același hd -ul. istoria ne arată regi șchiopi ca Vladislav al Poloniei, regi cocoșați ca... Richard al Angliei, regi Chiorca Ludovic al Bohemiei, numai la noi românii, cel mai neînsemnat defect fizic, dezmoștenește pe un fiu de domn de preluarea coroanei, oricât de reușit era în alte privințe. Bălile de ochi nu se vindecă atât de ușor ca în basme, cu lapte miraculos adus de făt frumos, ori cu o pană muiată într-o leacă de apă vie. În lumea noastră reală nicăieri nu există acel izvor binefăcător care dacă aveai norocul să-l descoperi, îți permitea recăpătarea vederii. Lasă că nici basmele nu ne dau o variantă mai optimistă în privința felului în care erau descoperite aceste leacuri tămăduitoare. Nu se găseau la îndemâna oricui și nu se obțineau fără trudă, realizarea lor fiind totdeauna condiționată de anumiti factori de excepție. Drumul spre ele era lung și presărat cu peripeții și primejdii, pe care omul trebuia să le înfrunte în mod cu totul spectaculos, săvârșind fapte ieșite complet din comun. După cum spectaculoasă și ieșită din comun era până în cele din urmă și vindecarea. Pentru a obține vindecarea unei anume boli, omul are de parcurs etape nu puține și nu ușoare, la baza cărora stă spiritul său întreprinzător, veșnic bântuit de neliniști și de setea de cunoaștere nici când o stoită. Dar cum stau lucrurile în lumea reală? Arta sau mai exact știința tămăduirii își are istoria sau istoriile proprii. Descoperirea fiecărei buruieni de leac în trecut cuprinde subiectul unor poeme încă nescrise. De asemenea, fiecare medicament lansat de medicina modernă este însoțit de o poveste. Drumul meu până la descoperirea extractului total de ochi are și el o istorie. La originea acestui medicament stau studiile asupra extractelor de glanda lacrimală, a proprietăților fizicodinamice și farmacodinamice îngemănate de acestea. Va fi vorba numai de glanda care produce lacrimi. Însă, ce fel de lacrimi? Cineva neavizat ar putea crede că voi descrie mecanismul fiziologic al proprietăților lor fizico-chimice dar să fie încredințat că nu mă voi ocupa de lacrimile care au curs în lume încă de când a luat ființă și care, dacă ar fi adunate la un loc, ar forma o cantitate atât de uriașă încât ar inunda pământul. De câte ori sunt întrebat unde mi-a venit ideea ce avea să ducă la realizarea extractului total de ochi, eto, îmi răsar automat în memorie zilele în care am fost întemnițat și răspund simplu, la jilava. Se înțelege, asemenea amintiri sunt chinuitoare și tare aș vrea să le alung din minte, dar îmi este cu neputință. Sunt așa de profund întipărite în cuget încât fac parte din ființa mea și mi se par așa de vii încât am impresia că toate s-au petrecut abia ieri. Și au găsit loc în câteva pagini din cartea din nou lumină apărută în 1979 și nu mai este cazul să le retranscriu. Într-o noapte din acea perioadă, bântuit de gânduri negre și insomnie, m-am pomenit cu lacrimi și roind pe obraj. Se poate ușor înțelege că nu erau lacrimi de bucurie. Așa cum se știe în deopște, prin plâns îți descarci nervii și te ușurezi. Lacrimile te eliberează de povara suferinței, în tocmai cum aveau să mă ușureze pe mine în acea noapte de oribilă tulburare. După ce am gelit un răstimp, am început să văd totul mai limpede, să judec cu mintea parcă purificată de prea multele obsesii care mă terorizaseră până atunci. Și m-am oprit asupra unei idei care a spintecat întunericul din prejur a idoma unui fulger. Această idee s-a numit Eto și treptat a luat contururi tot mai precise. Mă uluia faptul că nu mi se dezvoltase mai de timpuriu, că deși trecite probabil de mai multe ori pe lângă ea, pe rămăsete totuși ascunsă, străină. După cum am mai afirmat, clipele de o ne storc lacrimi, cu voie sau fără voie. Așa cum cele de inspirație se pare că îi predispun și pe poeți să le verse, după cum ne mărturisește versul, tremură pleoapa de o lacrimă căzândă nebună. Și cu toate că nu mă înscriu în această categorie de mari inspirați, am traversat o experiență care mă apropie într-o câtva de poeți, adică a inspirației. Și iată în ce chip. În acea noapte amară și parcă fără sfârșit, gândurile mi s-au agățat la un moment dat de un punct luminos ce m-a făcut să tresar. Păstram încă vie în memorie o întâmplare petrecută cu mulți ani în urmă. Un episod banal în aparență, dar care avea să deschidă noi drumuri în căutările mele științifice. Faptul s-a petrecut în 1927, adică la trei ani după ce, ca student, Emisesc ipoteza existenței virusului trahomului și a posibilității vindecării acestei boli prin vaccinoterapie. Era o zi de toamnă, mi-o amintesc clar. Mă aflam la vizita medicală în salonul numărul 17 secția Trahom bărbați a clinicii de oftalmologie din Cluj. Ascultam cu luare aminte observațiile pe care profesorul obișnuia să le facă la căpătriul bolnavilor. Mă convinsesem de un lucru încă din primul an de studenție și anume că pentru un medic care și-a propus să se dedice cercetării științifice, activitatea clinică devine nu numai obligatorie, ci și decisivă în obținerea succeselor sale.